Bueno, lehenengo lana izan da e, proiektuaren barruan sartzeko ulertu zer nahi naidun hitz esaten dugunean, eh, generoa irigintzan arloa, ezta. Guretzako garrantzitsua izan da e, ez bakarrik teknikoki, baiz eta e, udaletxeko tekniko bezala ulertu eh, kasu honetan hitz egitenen segurtatesa eta osotasunaz hitz ari garela, ezta? Eta hiri bat segurua baldin bada, eh, makumeontzat, ba guztiontzat izango da lasio eh segurua, ez ezta? horren bueno, or, or, menpe edo horrekin eh guk eginduguna da lehenengo jaso e, murgibek egindako e, txostena eta emaitza bezala eh e, marraztu duen eh mapa hori eta eta analisia izan da alde batetik eh obraseko arloan egindutena da begiratu nola horren aurrean e, ze e, se aktuazio maila hartu daiteken eta norantzkoa horrekin, Eta sentzuan ja asteko lanean eta ja e, ba, espazio fisikoan lana egiteko. Bueno, irigintza arlotik lana beste beste sentzu batean doa eta da sentsibilitate hori eh irigintza e, lanetan e, sartzea esan nahi dut aurrerantzean egiten diren e, bai e, e, desarrollo residencialak industrialak gero delakoak hiriaren e, barruan kontsideratzea eta kontuan hartzea eh berri hau, ez, Gaurritz egiten ari garen adaz. Uh -huh. Bai, e, horretan, e, ba, inkestak bitutako informazio guztiak ere, ba, aukera ezberrinak edo adibidez berrinak e, jartzen bitu. E, aipatu ba, sazpi ere mutan edo banatu duzuela iria zentzu horretan, e, guztira berrogitabi puntu edo identifikatu ere, puntu beltze direlakoak, e, adibidez batzu jarriko ditugu. E, Itzen ere, benua, e, kintza puntu alak edo bekuntza puntu alak eskatzen bituzten e, lana eudalde batetik, baina aipatzen bezun bezala, etorkizunea begira ere, e, ba, e, desarroiatu edo garatu behar diren beste irikintza proiektuetan ere ez da, ba, kontona hartu beharrekoak horietako bat eh, aipatu duzu San ba, Samigelanakakoa dugu, hor ba, bada el, ba, puntu behitza horietariko ba. Bueno, Miguelanoka iriarentzako da, e, orain dik garatu gabe dagoen lurzati haundiena, eh, segia da asko ez ditugula baina hori bai da, eta irigintzak aurrera eraman duen languzti horrek, ba, utxune hori utzi digu. Hor e, bada e, bide bat, e, eta jode maus edo, deitzen diotenak eta hori Naiz eta beste aukerak izan e, alde batetik bestera joateko, ba, jendeak erabiltzen duen puntu bat da. Eta, bueno, irigintza aldetik gubai ari gera lanean e, e, plan gintzan eta proiektoguztiekin horiek e, bere honezpenak eukitzeko eta lanean azteko lehen bailen eta egia da, bueno, ba, prinzipios lanean aziko garela goiz, baina ikusi beharra dago e, agian beste e, beste aukera batzuk e, garatu behar ditugu labitartean, ez Eta gero beste aldetik adibide moduan ere aipatu dugu beste kasu bat dala e, e, industri aldeak eta e, txebizitzak duten e, puntu askotan hiriaren iri, barruan e, ba, konbibentzia hori ez? gertatzen da e, kale batek banatzen duenean bai e, zona e industrialde bat eta beste aldean etxe bizitzak daudenean irabilpena ez da berdina eta hor txokeak sortzen dira guk hori jaso dugu horrela eta ulertuz segurtatea eman behar dela konbiventzia horretan E, ba, irigintzak ik, egingo duguna da, alde batetik ikasi e, aurrerantzean e, garatzen direnean industrialdeak ze moduan garatu behar diran kale hoie konfiguratzeko segurtasun batekin eta orain e, daudenekin orain ja hiriak horrela dituenekin ba, begiratu nola agian e, ikusi beharra dugu ea, e, lizentziak ematen diren garaian eta hori nola hobetzen joan. E, punto ietako izendatuenetako gehienetako bat da Belaskoenean gertatzen dana, ez da? Eta bueno, ba Belaskoenean bai da eh plan orokorraren errebisioak izan du kontuan ja sentsibilitate hau eta planteatzen duena da agian bigundu edo beste modu bateko aktibitateak euki e, industrialde horretan, eh? eta uh -huh. konbibentzia hori erresago egiteko. E, ba, Solutzio komplikatuago dute eremu edo pribatua inguruan, ez da? Ba, daudenen puntu beltzak, trenbideak ditugu kaso ez da? Bai, bueno, kaso haietan guk egingo dugun lehenengo gauza eta hori bai da, e, goiz egin daiteken zerbait da, bai e, adi, frenfe, edo Eusko trenbidez areari bueno, ba, eskakizuna egin kontatu lan guztia eskakizuna egin bere instalazioetara E, sarrerak eta eta eremuak ba, kontsideratzea segurtasun elementuak, ez, eta hoiek betzea orain dauden egoeratik hobetzea. Hondira. Ba, lanaren eh e, ba tokatzen da orain e, e, ere, hori udari dagokio. Aipatu duak eh ain ere bizi ere hobekuntza lanak egin ekingo direla, halberdin pronto eta haien seguimendua ere azken puntu bat, arkitekto bezala, ez dakit ba, ezer du, alako proiektu bat parte hartzea. Itzarenak, bueno, gustiz Bai, bueno, arkitekto bezala eta emakume bezala, es kaso honetan bi gauzak dira eta irungo hiritar bezala, eh? Ez, azkenean, bueno, ne, ni bizi naizen hirianari gera eta bueno, neretzako interes, oso interesgarria izanda, eh? Azkenean punto bat barruan sartzen dugu eta naiz eta hieran iruditu zerbaiten edo norbaiten kontrakoi proiektu bazala, eta, zirudien, bueno, orain esango digute zenbat gauza edo zen nola ze gaizegaiskia eri garen gure lana egiten, ez? Bueno, azkenean oso positiboa izana, ez, parte hartzea eta ikusi nola aurrerantzean ba ba emakumeontzat eta denentzat azkenean, ez, irria hobe egin dezakegun. Horria uh -huh. ba ordan dugu dena, mileskeren, eh, gorrean izatean. Vale, zergatik